Склала про себе надто високу думку. Навколо, ніби в уповільненій зйомці, танцюють Алексимар, б'є в невидимі барабани Лесь, але на обличчі в нього розпач. Пощади їх, а я не пощадила. Червонуваті розводи на мембрані розчиняються, перевантаження спадає. Із темного тунелю так само повільно, ніби в товщі води. Вилітають один за одним молоді вовченята на чолі з довгоногим сином мисливиці і кидаються, як у чортори, на мембрану. З-під їхніх ніг біжать червоні розводи. Вовченята молоді, у них енергії на все довге життя. «Я хочу крикнути, що ви робите?» Але голосу немає. Мовчки дивлюся, як борються вовченята. Їхні підошви липнуть до мембрани, Рішучість змінюється розгубленістю і тоді страхом. «Чим ти краще, Лано?» – шепочуть старі стіни. «Склала про себе надто високу думку», – підтверджують грати на стелі. «Там, за ґратами, потужна витяжка, поривом вітру віднесе попіл. Вона вирішила змінити світ», Хі – хихикає мембрана. «Я готова впасти». Лесь стоїть на колішках, тремтить як жиле, у такт розпилювачу. Хтось із вовченят уже лежить. Я ж просила, наказувала їм залишатися на дворі. Ноги підкошуються. «Розпилюйся! Розпилюйся!» Я звалююсь на мембрану, торкаюсь її колінами, долонями, стегном. Сила чужого ритму проникає в мене, як вода крізь пробоїни. Проблиски червоного на зеленому тануть, змінюючись рясною соковитою зеленню. Підводься. Я піднімаю голову. Хазяїн заводу. Поруч, на мембрані. Підводься. Його рука захоплює моє зап'ястя. Він ривком піднімає мене на ноги. Його теж б'є чужим ритмом. Він теж прочається. Спід ніг у нас розходяться, розпливаючись по мембрані червоні хвилі. Красиво перетинаються, створюючи решітку. Він нахиляється до мене. Його обличчя перекошується від зусиль. І вперше, відколи я його знаю, стає незалізним, живим. «Ти на мембрані!» – кричу я. «Так!» Тепер він майже посміхається. Я її ритм. Придавлю, щоб ви набрали обертів. Нумо, нумо. Зелене поле мембрани рожевіє, я можу рухатись майже вільно. Простягаю руки Маврові і Алексу, ті підхоплюють ліфтера й хлопчиків. За мить ми стоїмо на розпилювачі колом, узявшись за руки, ні, поклавши руки до ному на плечі. А в центрі кола стоїть хазяїн. Його очі заплющені. Він не танцює. Дивно погойдується, але його ритм стинається з ритмом мембрани. Зелень блідне наливається рожевим. Наші ноги ледве відриваються від павутини. Далі все легше. Легше, легше. Наш ритм багатократно помножений один на одного – Наростає і наростає, заглушає ритм розпилювача. Аркан, аркан, відведи біду, відведи біду. Світ раптом наливається червоним. Ми танцюємо на темно-кривавій мембрані. Розпилювач дуже привантажений, але й коло ось-ось розпадеться. Ритм мембрани не неслабшеє. Наростає. Стинаючись із затихаючим ритмом аркана, він проймає мене до найглибших глибин, розхитує, розбиває, я розпилююсь. До смерті залишається мить. Зараз я і ми всі станемо попелом. Хазяїн, завмерлий у центрі кола, ловить мій погляд. «Бачу, як ворушаться його губи. Жив був хлопець, звали його Вітер. Він дівчиськам голови крутив. Раз, два, три. Чудово жити в світі. Знаю, що не можу його чути, і все-таки чую. Три, два, раз. Його постать вибухає. Розпадається на мільйони часточок». Завиває насос над нашими головами, смоктуючи те, що секунду тому було людиною. І одночасно лопається мембрана. Лопається і м'якне. Із павутинки стаючи тьмяною сірою ганчіркою. Настає тиша. У цій тиші я простягаю руки. Беру сонце, визволяю його з гілок. І воно сходить, заливаючи мене теплом ізсередини. Тисячі днів поспіль я буду згадувати цей день, тисячі разів він мені насниться, але всього, всього, що трапилося потім, я так і не збагну. Щасливої дороги кажу, дивіться уважно, не пропустіть стрілку, її треба. «Перевести праворуч, інакше повернетесь назад». Син перепілки корчить гримаси своєму відбитку в скляному колесі. Його сестра вже сидить на дрезині, на колінах у матері. Диким доведеться потіснитись, на дрезині обмаль місця. «Лано», – каже Мавр і кладе мені руку на плече, – «не роби дурниць, їдьмо з нами». «Я тобі вже казала», – накриваю його долоню своєю. «Мені треба залишитись. Необхідно». «Чому ти не хочеш їхати?» – запитує хлопчик. «Я неодмінно приїду, але пізніше». Більше ніхто не наважується мене умовляти. Пояснюю ліфтеру, як поводитися з кульковими слимаками. Лесь підсаджує самок до самців. Алекс підливає важку рідину в скляне колесо. Ліфтер опускає важіль, дрезина рушає з місця і замить зникає в темряві тунелю. Я залишаюся сама. Дзюрчить вода під рейками. Чистий струмок, у якому я колись мимоволі купалась. Важкі двері, темний коридор. Йду, слухаючи звук своїх кроків. Піднімаюся сходами. Тихе гудіння, рівна вібрація стін. Завод працює у рубці екрани, і де відвантаження енергії, чиєї. У темному тунелі стоїть порожній вагон канатної дороги. Залізний трос обвиснув, канатка вже не працює, і ніхто не може пояснити, що все-таки трапилося з заводом і чим він став тепер. Ніхто, крім однієї людини Виходжу з рубки Довго петляю переходами, доки нарешті не звертаю в той єдиний тунель, що веде з будинку до мембрани На місці розпилювача кругла сіра пляма, ніби купа попелу А В самому центрі лежить шматок граніту Великий камінь, який колись був розплавленою лавою Кілька тижнів тому, коли камінь ще лежав на схилі пагорба, у нього вдарила блискавка. Розколола на дві частини. Опускаюсь поруч. Що ти там говорив про серце? Мовчання. Доторг граніту. Холодить щоку. Серце – завод дикої енергії. Найбільш дикої на світі. Ти знаєш... Що це таке – бути з серцем за воду? Тепер знаю, кажу пошепке. Спасибі тобі, Лано. І тобі спасибі. Пробач. Епілог У моєму серці стільки енергії, що вистачає на всіх. Щоразу опівночі я розливаюсь дротами по частинці приходжу в кожен дім, щоб зігріти і підбадьорити, щоб дати жагу до життя ще на одну добу. Там, у місті живуть синтетики. Добре живуть, без страху і без штрафів, і з впевненістю в завтрашньому дні, забувши про власний ритм, повністю злившись зі своїми роз'ємами. Часом їм навіть здається, що енергія в мережі їхня. Щоразу о півночі я щаслива, адже завод переродився, канатна дорога зупинилась назавжди, і тепер тільки мене, моєї жаги до життя, вистачає на всіх. Чим більше я віддаю, тим сильнішою стаю, тим легше в мене на душі. Я працюю серцем заводу, але знаю, що головна битва – «Ще попереду». Після мови Від Марини і Сергія Руслана – навдивовижу талановита людина. Не випадково наш роман присвячено їй як про образу головної героїні. Ми радіємо з нашого спілкування, радіємо, що вперше в житті живемо музикою, піснями, Майбутньою ритм-оперою. Наша десятирічна Стаска в захваті від Руслани і тепер мріє бути музикантом. Від Руслани Ритм роману «Дика енергія» Лана зрезонував із моїм власним ритмом. Це моя філософія, мій стиль. У книжці закодовано те, чим живу я та чимало людей мого покоління – Написане Мариною і Сергієм – це роман «Ритм». Вони ніби вгадали те, до чого я довго готувалась. Ця книжка – не стільки історія майбутнього, скільки й філософія сучасного. Це лише здогад, передчуття. Майбутнє ніколи не відкривається повністю. Завжди існує розвилка, роздоріжжя. Ми самі вибираємо шлях. Вивчаючи минуле і думаючи про майбутнє, Пропускаючи книжку крізь себе, часом уявляю себе Ланою, героїнею роману. І ось тепер хочу звернутись до читача від свого та від її імені. Це не просто, проте я спробую. Від Лани Ми звикли думати, що енергетична криза – це коли не вистачає нафти і газу, коли закінчується вугілля і вичерпуються ресурси планети. Ми кажемо, Енергетична криза, коли нам темно і холодно Але якщо людині нема чого жити Якщо в ній зовсім не залишилося сили духу А лише безвільність і туга Якщо вона їсть синтетичну їжу і слухає синтетичну музику Якщо навіть її почуття віддають синтетикою Хто ця людина і що з нею буде далі? Якщо людина настільки слабка, що їй темно і холодно навіть у сонячний день, якщо вона нікого не любить, крім себе, та й любов до себе в неї млява і синтетична, хіба це не найстрашніша енергетична криза? І може настане такий день, коли виснажені з невірою, позбавлені сенсу буття люди, одержуватимуть енергію життя по дротах, як подачку. І, може, зостануться ті, хто збереже і примножить жагу до життя, дику енергію, енергію сонця, вітру і гір, енергію справжнього кохання. Так вони виживуть, і звати їх будуть дикі. Дика енергія – енергія творення і творчості. Вона не терпить штучних стимуляторів, наркотиків і Вона не для слабких. Але якщо у твоїй душі є бодай краплина дикої енергії, ти зможеш стати справжнім диким. Що більше ти віддаєш своєї сили іншим, то дужчим стаєш, бо завод, який виробляє дику енергію, у твоєму серці. Твоє серце не зупиниться ніколи. Настане день великої битви за цей завод, він уже настав. Я виходжу на цю битву, і ти виходь, твоя лана.